I timen 17. desember snakket vi om religion som social fenomen og religionens funksjoner. Vi snakket blant annet om hva religion gjør for menneskene, og kom frem til at det både gir håp og tro, og at det hjelper oss med å få svar på de store spørsmålene, som for eksempel hva meningen med livet er. Det skaper også tilhørlighet og samhold i et samfunn, og for mange er religionens stor del av identiteten. Men religion kan også skape konflikter og utfordringer, som for eksempel ved enormkonflikter, hvor det blir konflikt mellom etikk og religion. Religion har forandret seg gjennom årene, og i et modernt så har religion blitt mer en privatsak, og det har også fått mindre innflytelse i manges liv. Vi tok også opp diskusjonen om Norge er et sekulært land, eller vilken hvilken grad det er. Det oppstår stadig konflikter på grunn av religion, og derfor så er det alltid store debatter og utfordringer om dette tema.